Hola, ¿qué tal? Saudos de una nueva edición de A80 Vinilos por Hora, aquí en Radio Flispín, a radio libre que emite Dendeferrol. De edición número 50. 50 programas, le vamos a, <ríe> a ver canto dura esto. Esperemos que no cesa, digamos, un suplicio. Aquí no lo pasamos muy bien. Por ejemplo, pinchando artista que abre este programa y que continúa... O volume número 9 da enciclopedia musical estatal ilustrada dos anos 80 Estábamos na C E nos toca repetir Outro día puxemos aí por error Porque se nos colou no abecedario A Paco Clavel E vamos a volver a escuitálos A que toca de novo Despois de claustrofobia Co que rematábamos a semana pasada Clavel e Jazmín E este é un consello dedicado a todas as nosas ouvintes En ocasiones, estades mucho más guapas o natural que pasadas por la perruquería. Oye, nena, ¿qué te pasas todo el día? Yendo y viniendo la peluquería Consejo. Peínate solita, total, me cuesta mucho hacerte mechitas Aunque creas tú que te hayas bien peinado Te diré que más te queda de costado Tampoco para atrás a mí me agrada nada Porque siempre parece que estás despeinada Tan solo a mí me gusta verte, nenita Siempre peinada con tus mechitas Te diré una cosa que me ha gustado Eres más bonita si no te has peinado Tú eres más bonita Cuando más peinadas con tus mechitas Oye niña que te pasas todo el día gente y viniendo a la peluquería Sigue mi consejo Pínate solita Total no cuesta mucho hacerse mechitas Oh oh oh oh Total no cuesta mucho hacerse mechitas Oh oh oh Total, no mucho hacerse mechitas Oh sempre benvido Paco Clavel neste proxecto de primeiros os anos 80, cando Paco Clavel aínda non se parecía Rouco Varela e lucía unha fermosa barba. Si, sí, si, sí. se iniciou con colaboradores en fanzins, revistas alternativas e tocando en garitos e festas cunha formación estrambótica de nome Bob Destiny an Clavel e Jazmín. En 1980, xente da Sala Vía Láctea de Madrid comezou a editar algúns sinxelos e un deles follo de Bob Destiny an Clavel e Jazmín. O traballo caeou en mans dun directivo da CBS que rápidamente se fixo co servizos do grupo e acortou o nome ao máis asequível Clavel e Jazmín. Ao pouco tempo ditaban o seu primeiro disco, Reina por un día, 1980, do que tiramos os este Mechitas, unha canción dedicada a elas, que sempre están máis guapas o natural que de perruquería. E deste personaxe deja en que os trasladaría na súa nave espacial a Madrid, nos vamos a Vigo, o ano 1984, Alá unha banda de Pop comercial se apresentaba o mundo coma club naval. Unha das pezas máis coñecidas de Club Naval Unha banda de Vigo este tema tirado dun single do ano en 1984, en realidade foi unha banda De moi pouca produción discográfica Un LP titulado precisamente así Como grupo Club Naval XPABOX Un single tal cual este que o vimos Aún editado en XPABOX e un single tamén ese mesmo ano, 1984, titulado Piensas. Despois pois un par de maxis con versións longas e instrumentais das súas pezas máis interesantes, sobre todo esta, aún que foi moi coñecida porque formou parte da banda sonora, foi o tema principal dunhas regatas que se celebraban ese mesmo ano. Vamos a escuitarse que estamos en unha banda galega, e hai aquí bonus, plus... Mm. Unha nova peza desta esquecida club naval, música comercial así pois pues, parangón con Mecano, pois pues, non sei, a verdade é que un grupo raro este, porque en Vigo este tipo de rollo aí o poderían facer no momento, pois este Teo Cardalda, non? Y la verdad es que poco más, porque no sé cómo celebraría esta gente con Siniestro Total, por ejemplo, <risa> o otras bandas así más roqueiras, de momento en un país en Galicia, que un poco rollo que, que se elevaba en aquel momento aquí, por estas terras do norte. Bueno, vamos de nuevo con Club Naval y esta peza que también rescatamos y que le va por título Piensas. Música Piensas de Club Naval, a outra peza máis desta banda de Vigo así como moi sintipop, moi tecno-comercial con esas analoxías que estableciamos e con ese paradoso de que no norte do Estado Español neste espacio, neste recuncho galaico, as cousas eran ben diferentes naquela época. Bandas realmente roqueiras e punkarras, e estes, pois, estaban aí un pouco como unha especie de rara avis, donde estaría moito mellor seca e sería no levante con bandas como The Tea Tree ou Oleo Ole, e cousas así. Pero bueno, en fin, aí estaban. E por certo que siguen estando, siguen tocando en actuacións, non sabemos que tipo de eventos, pero Club Naval siguen activo, unha banda curiosa con unha pequena traxectoria discográfica todo condensado no ano 1984, e agora mesmo, pois, pues, siguen facendo as súas cousas, pasando ben. Aí están. Vamos con unha nova proposta desta enciclopedia dos anos 80 aquí en Radio Filispin, en Abitenta Vinilos por hora no seu volume número 9 Nace, C, pues, caprichos do abecedario, cousas que pasan. Dunha banda synth pop así delicada, sintética para bailar, sentimental, esta outra realmente despiadada, punkarra e sen concesións. Código neurótico. Código Neurótico, co seu primeiro traballo discográfico no ano 1983. Un EP editado para Domestic Records, con pezas como esta, Totus Tus. Estou aquí vendo unha página donde hai unha entrevista aos integrantes de Código Neurótico moitos anos despois. Está isto en dreamers.com barra peterpunk. Bueno, pois pues aí buscando, lo paredes esta entrevista, donde lles preguntan Entre outras cosas, aos Código Neurótico. Cando con mensaxe de coma Código Neurótico, de traducimos polo ano 80, 81. Xuntámonos aos personaxes que estávamos en código e comezamos a facer versións de Los Ramones e de Clash, que eran as nosas bandas preferidas. Algúnas de grupos de Madrid, como a Caca de Lux tamén. Logo de levar un tempo tocando, nos deu por facer temas propios. A primeira grabación que fixemos foi un EP. Las Malvinas son pingüinas, que o gravamos no ano 82, pero saíu no 83. Logo marchamos a Mili e ao volver fixemos unha maqueta. Era o ano 86, la maqueta roja. Máis adiante fixemos un mini LP en la barra del bar. Era o ano 87. Isa te o ano 1992, que saíu o LP Humillación, tortura e Muerte, que se grabou no ano 91. Logo está Colores de Guerra, grabado no 94, pero aparecido no 95. Como volo montabades a nivel de ensaios, compartíades local con alguén? Ensayábamos moi pouco, unha media de dúas a tres horas a semana por motivos de curro. Compartíamos local con un grupo da zona que se chamaba Los Demenciales. Vamos a escutar unhas píldoras máis de código neurótico deste EP. O primeiro do grupo, 1983. Escoitamos de seguido así, toda xuntas son minipezas, que matanques, las Malvinas son pingüinas y cotolengo. Código neurótico. Código neurótico dende Barcelona e dende o seu primeiro EP editado por Domestic Records. Un EP homónimo con un montón de pezas, todas elas moi curtiñas e o respeto da durazón das súas pezas, que eran típicas non? nas bandas así deste corte, comentan eles o que segue unha anécdota referida ao xornalista Ángel Casas, catalá de toda a vida. Dingo que segue. Unha vez estábamos a facer unha actuación e era unha das primeiras que facíamos en Barcelona, na sala metro, onde fixemos, por certo, concertos tres días seguidos. E un deles foi radiado no programa de Ángel Casas do momento, naqueles primeiros 80 Era unha. Mui divertido porque o señor ia comentando entre canción e canción cousas e como teñamos un repertorio de cancións que duraban ao redor de un minuto ou un minuto e medio e aínda encima se empalmábamos en directo como facían os nosos ídolos o pobre señor, cando comezaba unha canción, comezaba a comentala e cando callaba, comezaba outra a cousa foi un desastre As historias de código neurótico, que lembramos podedes ter acceso a esa entrevista en http.dreamers.com.beterpunk bueno, Buscando código neurótico E agora vamos co seguinte grupo dentro da letra C Tras código neurótico aparecen estoutros dende Valencia Así, como moi emocionais, fronte a tanto puncarrismo e tanto macarrismo Son Comité Cisne Un grupo realmente seminal Do que logo falaremos Porque de él naceron moitas cousas De momento Dulces Horas Primeiro traballo discográfico Maxi Single Publicado en 1985 por Comité Cisne Comité Cisne, un grupo, decíamos, seminal de outras bandas, pero tamén conversente de outras formacións. De feito, Comité Cisne se fundouse no ano 1984 a partir de integrantes de dous grupos do cenario pop valenciano. Garaje, liderado por Carlos Goñi, e Glamour, do que formaba parte o teclista Luís Macías. O grupo completouse co baixista Rémi Carreres e colino o viaño e debutou en setembro do ano 1984. En 1985 o grupo grabou o seu primeiro maxi-single Dulces Horas publicado por EMI e do que precisamente ouvimos o seu tema principal. Un ano despois o grupo firma un contrato coa independiente Draw, discos radiativos organizados e publica o seu primeiro álbum de estudio homónimo Comité Cisne Un mini-LP. Xano ano 87, Comité Cisne firma Cosello Valenciano intermitente e publica o seu segundo álbum, El Final del Mar, e un EP con tres cancións de Lou Reed, donde o grupo precisamente versionaba pezas do músico estadounidense. En 1988, o grupo se traslada a Norwich, Inglaterra, para grabar o álbum Beber el Viento. Pero comezan as diferencias entre dous integrantes do grupo, entre Carlos Goñi e Macías. A cuestión viña dado polo tipo de música que se quería facer. Goñi gostaba dun sonido afín ao rock americano, e Macías era partidario dun maior achegamento á música británica, New Wave. Tras unha actuación en Albacete, Carlos Goñi reúne o grupo e despide ter o control da banda. Non se dá ese consenso e Carlos Goñi abandona a banda e forma Revolver junto a Rafael Pico. Véndemos aí a historia e volvemos á formación orixinal de Comité Cisne con Carlos Goñi, procedente dunha banda chamada Garaje, e Luis Macías que procedía dunha banda de synth pop precisamente, osa que esas diferencias viñan de orixe, que se chamaba Glamour. Escoitamos unha peza máis deste primeiro traballo de Comité Cisne, repetimos, 1985, dulces horas, esto leva por título La Retirada. La retirada a otra peza que acompañaba a Dulces Horas, que daba título maxi-single en lo año 1985 como primero trabajo discográfico de esta banda, es Comité Cisne, donde resumiendo se formó a través de incorporación de integrantes de Garaje, una banda de, de música rockera liderada por Carlos Goñi e integrantes de otra banda de synthy pop que se llamaba Glamour todas estas formacións viñan de Valencia e no caso concreto de Glamour o seu integrante era José Luis Macías. Surde un problema na, no medio, digamos, da vida do grupo, unha discrepancia que, como vides, a viña de orixe ao respecto de que tipo de música, que tipo de estilo de música debía definir a comité Cisne, Por un lado, o rock and roll que levaba nas venas e que sigue levando Carlos Goñi, e por outra banda, a música máis eh, new wave, máis avanzada de José Luis Macías. Como consecuencia desta discrepancia, mmm, sai da banda Carlos Goñi que forma revolver e que probablemente todas e todos coñaceredes porque foi habitual nas radiofórmulas dos anos 90 e tamén xa entrados aos 2000 Pola súa banda, José Luz Macías continúa co seus proxectos eh, máis evolucionados, incluso chegou a gravar cunha cousa en o legendario selo El Cometa de Madrid, un selo así de novas músicas ao estilo Wingham Hill, pero a nivel madrileño, cuso propietario non era outro senón que Luis Delgado. Hai unha cousa interesante que ten que ver con algo que aconteceu neste final do ano pasado, do ano 2012, cando Carlos Goñi, a verdade que é de alguma maneira propietario no? de, de boa parte dos dereitos das cancións desa primeira etapa de Comité Cisne, anuncia a revisión e publicación de algúns temas da discografía desta legendaria banda e a realización dunha xira de duración non definida baixo o epígrafe de Comité. Así, simplemente, comité. Suponemos que para non levantar a liebre e para non crear máis problemas con o resto da formación original de comité cisne, con José Luis Macías, entendemos, pois pues aí quedou esa verdade que non teño máis noticias e esta información acabo de tirar de, de internet, da Wikipedia. Así que se si alguén sabe se si esa síra se levou a cabo ou non ou se si incluso alguén de vos que tiver acudido a algún dos concertos desa de revisión de Carlos Goñi dos temas de Comité Cisne, pois pues, co comente por aquí, a verdade que eu sempre me quedei un pouco coas ganas cando actuaba Carlos Goñi. Me quedaba coas ganas de que tocara, tocara algunha das pezas de Comité Cisne, porque realmente eran pezas con un certo peso específico. E a min a verdade é que o repertorio actual de Carlos Goñi Non me acaba de convencer, inda que, por suposto, non discuto a súa cualidade. E hai que recuperar esas bellas cancións de comité como non. Sobre todo para as novas erazóns que non coñecieron aquela etapa pre-revolver. E iso feixemosos aquí, neste punto do programa, con todo este rollo que estou lanzando. Bueno, vamos a darlle colofón a todo isto escuitando unha peza xa que ven sendo do último álbum de Comité Cisne como grupo xa sin Carlos Goñi e coincide coa disolución da banda. Ven, esto se chama Instinto, publicado no ano 1990, Comité Cisne, e isto que imos ouir leva por título Nunca, e se mella unha canción composta pensando precisamente en ese desencontro entre Carlos Goñi e José Luis Macías. Escuitade. siempre no es mi costumbre lo sabes bien nunca solías preguntar Disney, xa no seu canto final no ano 1990 sin Carlos Goñaboz e co a participación creativa de Jesús Astorga que o sustituía neses eh, quefaceres por suposto seguía o ex de glamour José Luis Macías Goyo Esteban as guitarras e o inseparable amigo tamén eh, colega de José Luis Macías, Remy Carreres Obaixo. Isto bueno, se produciu para MG Ariola eran once pezas. Un traballo titulado de forma xenérica Instinto, aí había rock intenso e eléctrico, como peza que rematemos de ouvir. Pero o traballo os cronistas o pesar da súa caridade non obtén a mesma repercusión pública que os traballos anteriores de Comité Cisne. E aquí Fin da historia que vos contamos, e na que nos paramos bastantes, bueno, é un grupo o que é teño eu bastante cariño toda esa constelación que rodea a este universo interesante de, de cosas que se xuntan e das que gostamos aquí comentar, como non. En a 80 vinilos por hora, en Radio Felispín, a radio libre que emite Dende Forró, neste capítulo número 9 da enciclopedia musical Dos anos 80 Que pouco a pouco, letra a letra Grupo a grupo, vai avanzando E na súa edición número 50 50 programas Levamos xa Que tal? ¿Ven? Vamos máis bellos? Máis bellas? Que va? <risa> bueno, vamos a seguir Estamos rematando últimos 10 minutos do programa E unha nova banda no abecedario Estos son de Bilbao E facían unha especie de Tecnopunk. Se llamaban Como huele y en 1984 editaron un álbum llamado Romancis y Aventuras que tenía pezas tan actuais, tan realmente no pasa tiempo por ellas, como esta Al fin almorzar. ¿Cómo huele den de Bilbao con este Tecnopunk Romances y Aventuras? Se llamaba OLP 1984 y obvíamos al fin almorzar. Gosto, gosto de este grupo. Además son de esos que, que son, pasaron desapercibidos. Hay que amplificarlos, claro que sí. De esos que tienen que suar aquí, en la enciclopedia musical 280 de Radio Flispin. Este grupo TecnoPunk de Bilbao, y tenemos esta referencia de o blog no oitentas-gruposnacionales.blogspot.com O grupo TecnoPunk bilbaíno de mediados dos 80 como huele ofrece o mundo cancios coma al fin almorzar y me quieren hacer comer. nacieron a principios dos 80 facendo que les denominaban Tulipunk Funk. Eran divertidos. Se cardaban o pelo, levaban camisetas de grupos ingleses e xe souber encantados a ir en The Face, na prestixiosa publicación británica. Comezaron sendo comparados con los pegamoides e un tema seu se uso en un mega hit nas radios da época. Me quieren hacer comer con su ultra cool estribillo en italiano e unha cadenciosa caixa de ritmo similar a un Blue Monday dos New Order. Ben, pois pues vamos a escuitala Me Quieren Hacer Comer Versión álbum Romances y Aventuras 1984 da banda Tecnopunk Como huele, dende de Bilbao Quéranme, quéranme, quéranme, quéranme, quéranme Quéranme, quéranme, quéranme Quéranme, quéranme, quéranme, quéranme Quéranme, Quieren hacer comer pero yo No tengo hambre Descubre y le hacen un corroyo, me desconcierto Otro se le acerca, quieren que aproveche el plan predispuesto Y no, no saben que les a sexe a sexe a Me Quieren Hacer Comer, en versión LP, tal cual a concebiron en 1984 como huele unha banda de Bilbao. Surdío así, daquela maneira. E se convertido en dúo, o cantante Borja Martínez e o guitarra Javier Maculet mutaron entre unha mistura entre golpes vaisos, os galegos, e os primeros dinarama, os dalasca. Da antes de que ésta se volviera a cardar a peluca. Con esta formación editaron un maravilloso e inatopable el disco llamado Romances y Aventuras, con una superversión sinistra do Me Quieren Hacer Comer y nuevos temas grandiosos como La inundación, El chico de los ojos salvajes, Ramilletes al altar o El pecado se esconde tras las dunas. Es esconde otras las nis O se esconde tras las dunas Do grupo Bilbaino Como huele no ano 1984 E non hai tempo para máis Nos vamos A semana que vem estaremos por aquí de novo 80vinilosporhora.blogspot.com Máis música, máis programas Despois do 50 ou 51 Pasado ben e até a 20ª semana 80vinilos É un programa da productora e divertimento Para esta radio